Спецпроект Українського радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо слухати в ефірі сторінки книжки Наталки Шевченко «Містичний вальс». Молода, успішна менеджерка фармацевтичної компанії напередодні католицького Різдва вирушає у справах до Львова. Там із нею трапляються дивовижні речі, містичні події, у яких задіяні нові знайомі головної героїні, змушують її переглянути власну систему цінностей. Справжнє кохання допомагає подолати Спогади про трагічне минуле. Вона з щастю приймає виклик долі і бореться за своє щастя. Сторінки роману Містичний вальс читає авторка Наталка Шевченко. Слухаймо. Хай там як, а в поняття веселе різдво точно не входить прогулянка дощовим грудневим вечором по перону із непідйомною валізою в руках. У всякому разі, в її поняття веселого Різдва. І щастя та веселощів узагалі. Щось їй зовсім не смішно, навіть не кумедно. Невже вона остаточно втратила почуття гумору? І чого б це? Чи не тому, що в шубі зараз надто жарко, і вона зупинилась на пальті, яке всім хороше, тільки не гумове. І ось зараз вона мокра, мокра її валіза, її сукня і її білизна. А до гарячого чаю і сухого купе цілих 20 хвилин. Хіба що поїзд подадуть завчасно. Веселого Різдва тобі, рабо Божа Світлано. І тобі теж новонароджений. Поїзд вже цокотів колесами, наближаючись до платформи, на якій скупчились ті поодинокі бідолахи, яких свято захопило зненацька і далеко від рідної домівки. Добре вона в них хоч є, раптом із заздрістю подумала Світлана, оглядаючи мокре, схожих на ворони пасажирів. Щасливі. Вони самі не знають, які вони щасливі. Вони їдуть додому. Цікаво, які сусіди по купе в мене будуть, мляво подумала Лана, хоча насправді їй це ні трохи не обходило. Вона відчувала в собі сили впоратись з командою зомбі і з деяких пір не боялась нічого. Головне, щоб їй дали спокій. Не намагались стягнути в розмову, чимось пригостити, не розпитували про те, звідки, куди і навіщо вона їде. Вона ненавиділа ці дорожні знайомства і порожні балечки. «Ти стаєш надто відлюдною, раба Божа Світлано, і надто самовпевненою». Лана всміхнулась. Це почалося давно, відразу після того, як вона вийшла з лікарні, і вона нікому про це не розповідала. Варто їй лише заїкнутися про те, що з нею розмовляє хтось чи щось. Від імені Бога і все. Її швиденько відвезуть до Божевільні, по дорозі співчутливо примовляючи. Таки не витримала бідна, воно й не дивно, після стількох випробувань. І хоча мало хто знав, що сталося з нею насправді, навіть того, що лежало на поверхні, було більш ніж досить, аби з'їхати з глузду. Тільки Отлана Божевільною себе не вважала, принаймні на даний момент. Світлана втягнула в купе свою мокру валізу і сховала квиток, котрий за хвильку, проведену в руках провідника, теж добряче з мокрів. В купе, крім неї, поки що нікого не було, і Світлана дозволила собі трохи помріяти. Отак би і їхати самі, усю дорогу, від Києва до Львова. Нікого поруч, тільки перестук коліс за вікном, дощ. Мокрі дерева у бабічколі, що тягнуть гілки, немов руки, не наче вмовляючи тебе залишитись, гарячий чай з лимоном. Мішка й ноги накриті теплою ковдрою. Що вона там кинула у сумку, аби скоротити довгий зимовий вечір у дорозі?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 і побачивши в жінку, посипались пасма золотавого, як добірна пшениця волосся. Доброго здоров'я, привіталась хлопчиня. Ви наша супутниця? Попутниця, посміхнула Світлана, намагаючись не зважати на гострий біль у серці. Якщо ти не проти. Ну, гадаю, ви придбали квиток, так що проти я чи ні не має жодного значення. Так, квиток я придбала, підтвердила Лана. Інакше мене просто викинули з поїзда. Тепер ще б отримати твій дозвіл на проїзд, і я була би повністю щасливою. Хлопчина метнув на неї підозрілий погляд, а потім розплився в широченній посмішці.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 Захват 2, підказала Лана. Ага, точно, зрадів малий. Так тільки там бачив, а було б цікаво. Кому, Світлана не витримала, засміялась тобі чи тому кого виконули? У відповідь почулося істинно козацьке. Обом. А зараз, вибачте, я маю допомогти мамі занести речі. Лана ще хотіла спитати, чи мама подорожує сама без татка, але смерть у синій курці вже зник. Ноги затримтіли, і вона без опустилась на сидіння. Її сину було б стільки ж, майже стільки ж, на рік менше хіба що, її маленькому хлопчику. Вона хотіла назвати сина Григорій, бадьорий, не сплячий, як неважко в це зараз повірити. Утім, якщо станеться диво, і в неї будуть ще діти, первістка вона так і охрестить. Щоби сам не спав і мамі не давав, щоб кожною миттю свого життя… Кожним рухом і жестом, кожною усмішкою стверджував її буття, її існування. Ставлення Лани до смугастого нещастя, яке сходило слиною, ледь побачивши її, жодним чином не змінило ставлення до імені. А те, що вона співала грецьку, то так, забавка, маленька бяка з її боку. Доброго вечора. Світлана підняла голову на звук молодійного жіночого голосу. Пані, що увійшла до купе, трималася, мов королева, із гідністю, але без зверхності, і була дуже привабливою. Висока струнка, цього не зміг приховати навіть мішкуватий плащ, з якого струменіла вода. З очима кольору бурштину та яскраво рудним волоссям вона мала на вигляд років 30. Із можливою похибкою в той чи інший бік на два роки, і вся ж сяяла внутрішнім світлом, тим особливим випромінюванням, за яким безпомилково визначається справді щаслива жінка. «Вечір добрий», – вічливо відповіла Лана. «Я бачу, дощ посилився». «Це не доща, тропічна злива, яка збилася з курсу і помилилася країною», – засміяла жінка, знімаючи плаща. «Мої хлопці вже марять про гондоли, на яких вони б курсували пероном. Ваші хлопці?» «Син та чоловік, з Ярославом ви, здається, вже познайомились». «Хороший хлопчик», – через силу виштовхуючи із себе слова, – мовила Світлана і здивувалась, як цей біль досі не розірвав їй серце. Жіночка знову розсміялась. «Хороший хлопчик?» Тоді ви спілкувались з кимось іншим. Мій син – то такий маленький гібрид зиги та блискавки. І від його присутності голови в людей починають боліти автоматично. Відповісти на це Лана нічого не встигла, бо за спиною жінки пролунало. А я все чув.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 .молодшим від своєї дружини і всміхався, чарівно ніяковіючи, чим відразу здобув прихильність Лани. Вечір добрий, сказав він. Це Іванко, пояснила жінка, мій чоловік. О, даруйте, я ж не назвалася, мене звуть Ія. Як? Це вихопилось у Лани мимоволі. І було неввічливо, проте з таким іменням вона ще не стикалась. Та жінка не образилась. Ія. З грецької фіалка охоче, як видно, не вперше пояснила вона. Це моя мама пожартувала. Вона в університеті викладає історію давніх. Хіба я схожа на фіалку? Ні. І якщо порівнювати вас із квіткою, то я б сказала, що ви схожі на тигрову лілію. Або на чайну троянду. Дякую, посміхнулася Сія. Тигрова лілія звучить як музика, а троянди я не дуже люблю. Вони для мене надто помпезні, надто урочисті, якщо ви розумієте, про що я. А вас як звуть? Світлана, повертаючи обличчя до всього сімейства, назвалася вона. Для друзів просто Лана. Дивина, задумливо відзначила Ія. Зазвичай ця ім'я пасує тільки білявкам, але для вас краще й не придумати. Ну все, годі балачок, час вечеряти. Ще півгодини тому в Лани мороз по шкірі пробігав через думку, що доведеться з кимось спілкуватися. А зараз, накриваючи стіл,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 «Та ні», – збрехала Світлана. «Просто відрядження вийшло несподівано, і я не мала часу приготуватися як слід. І ніхто не прослідкував, і з чим ви рушаєте в дорогу. І я кивнула, зрозуміла. Ви більше любите смажену куртку чи бівштекс? Чи ви, не дай Боже, вегетаріанка? А чому, не дай Боже?» Тому що в мене двоє мужиків у сім'ї, а як брата рахувати, то навіть троє. І нагодувати їх вітамінами виходить тільки у вигляді пігулок. Така морока, м'ясо з м'ясом їдять. Та ні, все гаразд. Я також люблю м'ясо. Хоча зараз піст, ой, люба моя, головне в пості зовсім не їжа, а духовне очищення. Крім того, сьогодні святвечір у католиків. Задля спокою вашого сумління можемо дочекатися першої зірки. Оно вона. Малий зірвався з місця і прилип до вікна, тицяючи пальцем у ліхтар, що повільно пропливав за вікном. Вони саме проминали якусь станцію. «Бачите, яка яскрава?» Жінки перезернулись і розсміялися. «Ну і як тут стояти?» – крізь сміх спитала Лана. <му> Упродовж вечері Іванко здебільшого мовчав. Зате Ярослав говорив за двох. І я тільки головою китала, слухаючи сина.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 «Люблю в'язати». Проте десь за годину, коли вже всі вмостились на своїх полицях, намагаючись заснути, до Ани знову повернулися з погади. Відганяючи їх, вона звивалася, мов, в'юн, переверталася з боку на бік, але досягла цим лише того, що простирадло під нею зібгалось, як міхи баяна. Хелєра думала, Світлана сердито, це все через Яся. Вона не може не дивитись на нього, не уявляючи, яким би був зараз її син. Господи, за що ж ти мене караєш? А тут ти цього не знаєш, раба Божа. Знає. Звичайно, вона все знає, хоча й не визначила для себе міру вини. Наскільки вона винна? На 10%, на 50%, на всі 100%, цілком і повністю. Все одно це не має жодного значення. Ніяка міра не поверне їй сина. Вам не спиться? Може чогось принести, води або чаю. Шепіт пролунав з верхньої полиці, на яку після невеликої сутички з мамою видряпався ясь. Від цих питань, простіших за саму простоту, по щуках Світлани потекли сльози. «Ні, дякую, нічого не треба», – тримтячим голосом відказала вона. І відразу ж почула. «А чому ви плачете?» «Так, козаче балакучий, закрий рота і спина», – казала і я. «Я розумію, тобі важко в це повірити, але існують речі, які тебе не стосуються». Почекавши хвильку, хлопець змовницьки прошепотів. «Це мама тільки удає, що сердиться. Насправді вона мене дуже любить».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 Не переживай, я знаю безліч казок, а інколи і сама їх вигадую. Колись я навіть записувала свої вигадки для сина. Що ви? Ні, нічого. То ти злазиш чи ні? Ясь опинився на її полиці за три секунди. Алана тим часом підібрала ноги, щоб хлопцеві було куди сісти, і почала вкрадливим таємничим голосом. В давні часи, у 39-му царстві, чи вірніше королівстві, жила одна королева. Ее звали Эсфир. Щодавньо єврейською означає зірка. Вона справді скидалася на зірку своєю сяючою вродою. Була молодою, але самотньою. І ніяк не могла знайти собі короля. Тобто вийти заміж, хоча дуже хотілося. Ні, претендентів на її руку і багатство не бракувало. Та всі вони були якимись бракованими. Ну, не траплялись нашій королеві гідні чоловіки. Товсті та лисі – це було б ще пів біди. Хоча королева, струнка і витончена, воліла б мати чоловіка собі підстать. Але їхній розум, ті, в кого він взагалі був, геть не вміли ним користуватися. І королева вирішила, що краще лишатися самій, аніж жити з ким доведеться. Минали роки, і ось одного чудового ранку перед воротами її замку з'явився маленький хлопчик. Він був зеленоокий, як кошеня, і страшенно непосидючий. Ясь тихенько засміявся, але ж це був не я. Ну, звісно, не ти, ти ж тут поруч, зі мною. А знаєте, промовив малий, якби ви були тією королевою, я хотів би стати тим хлопчиком. Дякуючи небу, що в темно і ніхто не бачить її сліз, Лана якомога спокійніше мовила. Якби це був ти, я хотіла б стати тією королевою, любий. Але це лише початок казки. Королева дуже прив'язалась до хлоп'яти, хоча й не знала, хто він і звідки. Сам хлопчик стверджував, що його приніс лелека, але незвичайний, не той, що носить батькам крихітних немовлят, а той, який приносить слоненят батькам-слонам в Африку та Індію. Малому ніхто не вірив. Але для королеви його походження, як я й сказала, не мало жодного значення. Минуло ще кілька років. Одного разу на зимового Миколу, коли стояли люті морози і всі сиділи вдома, бо боялися відморозити собі носи, наш непосидючий хлопчик вирішив особисто пересвідчитися в тому, що святий Миколай – це вигадка і що подарунки йому під подушку кладе королева. А як у цьому переконатись? Правильно, не спати цілу ніч. І ось малий… Лана обірвала казку, помітивши, що Ярослав уже заснув. Вона підвелася, вклала хлопця на своє місце, а сама вилізла на верхню полицю і заходилась придумувати закінчення каски. На той випадок, якщо ранком ясь, вимагатиме продовження. Ось так королева вийшла заміж за чоловіка своєї мрії, а її прийомний син переконався, що святий Миколай не просто існує, а ще й вміє творити дива. Ясь, мов приклеєний до місця і з роз'явленим ротом дослухався до кожного слова лани і мав такий вигляд, наче йому не казку розповідали, а читали вголос історичну хроніку. Іванко та Ія переглядались та весело переморгувались, дивуючись незвичній поведінці сина. Тихий та якийсь замисленій. Поїзд, грюкаючи колесами, вже під'їжджав до Львова. А Малий ніяк не міг відірвати очей від Світлани. Він навіть про сніданок забув. Так пильно вдивляючись у ніжне личко оповідачки, наче хотів увібрати в себе кожну його рисочку і зберегти в серці, запам'ятати на все життя. Лана почувалася так само. Торкнувшись рукою золотавого волосся хлопчика, на дотик мов атлас. Вона печально сказала, ну що, козачі, подорожі кінець. А ми з вами ще побачимось? Будемо на це сподіватись, ухильно відповіла Лана. Але ясь на це не пристав. Я хочу точно знати, побачимось чи ні. Ярославе, дай спокій пані Світлані і збирай свої речі, різкувато наказала мати, опускаючи очі. Можете їй так набрид зі своїми причіпками, що вона і бачити тебе не хоче? Ой, мамо, просто гнав ясь, але покірно зліз з полиці і взяв свою валізку. Ну, ви деколи таке кажете, що я навіть гублюсь у роздумах. Що вам відповісти? Ви слухали сторінки роману Наталки Шевченко «Містичний вальс», читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко.